I kažu da je dženet arduha, ardu semava, ti volar. Njegovo prostranstvo je koliko nebesa i zemlja. Prema tome, kad dođeš tamo, kako da hodaš lahbab ako nisi imao pripremu? Jaš kondicije, ti ćeš past odmah. Isto ko ja, kad bi počeo sa džekom da igram, i čim bi on mene počeo driblat, ja njega ganjat, ja bi za 5 minuta lego onda na travu. Sreća pa je mehka, pa mogu mogo se izvrniti fino, razumijete? On može da 90 minuta trči, ja mogu jedno 5 do 9 minuta. Zašto? Zato što svaki dan. Po jedan ili dva najmanje dva treninga on ima. Ujutro i navečer profesionalci. Da bi mogao da trči osim mladosti, on mora da ima i trening. Tako ima ja hoćemo da trčimo po džennetu. Pomondo Ahbab vidiš što da ne dođe Huri. Ne, e, ne može. Ona najljepša je tamo najdalja. Treba za nju potrčati bogami. Treba doći do nje. E da bi došao moraš ima trening. Moraš te dobro oboružat i dobro se pripremiti fizičku kondiciju nabiti da bi mogao da dođeš. A naša kondicija vidite, prvi trening je sada. Namaz Drugi trening podne namaz, treći trening ikindija namas četvrti trening Akša peti trening jacija. I još ako imaš noćni namas. pa imamo teraviju za ramazan, pa imamo poneku na filu, tada, pa vidite koje mi treninge imamo. Kakav džekonina, ni blizu, bolam, kakav pjaniš, šta je vama ljudi moji, bolam. oni u futbalu mogu dotičiti, ovo je samo 90 minuta, mi tamo vječno trčujemo po dženinetu od mjesta do mjesta gdje god hoćeš. Prema tome nemaš snagi, ah bab, ostani. Ti še ostati kod ređe, Nema tamo one druge, ona gleda, tako i žene, one Gilmane, nema one momke bila Đenetske tamo koja nije imala pet fakata namaza, ne može dostić do njih, a one se fale atle ona jer tako, svrkuću u dragosti što su došle do oni Gilmana i Đenetski momaka, a ovi momci što su došli do Hurija, i oni koji su došli do selama i oni koji su došli do Svih poslanika, i oni koji su došli do Šehida, imaju tamo, deređe, kao što znate, Allah žele šanu preko svoga poslanika, ali i selan slučaj da je svaka deređa petstotina godina koliko konjanik ide od jednog do drugog dijela dženneta. Toliko su prostranstva velika džennetska i toliko su deređe ili stepeni u džennetu veliki i zato će čovjek koji dođe u džennet tek da se kaje. Kaja će se onaj koji nije ušao svaka. Ali džennetlija će da se kaje zašto? Što nije još više dijela obavio. A Allah je dao, vidite, na svakom koraku možemo dij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 blud. Ali ti nisi lud. Zato što kažeš ne, to je meni Allah zabranio. I ti kao da si stavio železne šipke imeđu nje i sebe. Vidjeti za Ramazan, babu odšlo tamo, mati izašla na njivu, nema nikoga, ni hođa te ne vidi, ni mutevelija, ni hađija, ni rejs, niko te ne vidi. Sad ti moraš komotno malo iz friždera uzijet soka, malo uzijet hrane. Ma ko ti mjeri, ko ti će tamo, ima puno toga, onaj, razumijete, možeš da uzbiješ, ali ti kažeš ne, ja postim. Nimaš nikog oko sebe. Ti kažeš, ne, ja postim. Znači ti kao da stavio zid onaj zatvorski ispred sebe i friždera ispred sebe i on je sofra ispred sebe, ispred sebe onog voća koji stoji na našem stolu. Rado bi ti onu jabuku pojevoj, jer ti već će pomalo suši grlo. Ali ti kažeš, ne, ja sam musliman i hoću da ovaj dan postim. Hoću ovaj Ramazan da postim. E zato kaže poslanik, alay e salam, edunja sičnul mo'mini, Dunjaluke, zatvor za vjernika, jer tek će čovjek da se oslobodi tamo kad uđe, razumijete? Ođen netul kjafira, to je džene za čafira, jer vidite za čafir što hoće, hoće da ukrade, ukrade, hoće da ubije, ubije. Samo ako vidi da ga neće stići policija ili neke porote ovej sudovi, on će to da uradi. Da obije banko, da dobije, da ode tuđoj ženi, on će preskošiti ogradu, on će dok sti na poslu, tvojoj ženi se prikraditi, ako može, naravno, bilo što sa njom ur uvijek vodi računa o tome i pita se, kao što kaže Hasan al-Basri, čuveni učenjak i druge generacije muslimana, on je 500 muslimana zapamtio ashaba i od njej prenosio znanje. Možete misliti kakav je to bio. Ali koji je 500 ashaba slušao i od njej prenosio ilom. 70 pripadnika ili učestnika bedra, on je slušao i od njej prenosio ono što je poslanik Ali Salam govorio. E sad, da je Hasan al-Basri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 kada uplaćuješ nešto tamo u banci pa ono kamaćeno pitaš se je li Allah zadovoljan tom kamatom koji ti trošiš, uzimaš, daješ ili tako dalje. Kada uzimaš od nekoga a na ne nepredan način uzimaš pitaš se je li Allah zadovoljan s tim? Ne treba pitat posljednom uftivni imama reći te je bogatilo ovo haram, jok, jok ti sam samo sebi pitaj. Da li je sad Allah zadovoljan kada ja to uplaćujem ili uzimam od nekoga nečije nešto? Je li Allah zadovoljan njegov poslanika? A kažeš Boga mi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 u dženetu imati sve one ljepote koje Allah želešano obećava ljudima na onome svijetu. I zato kažem dženet je ovdje neka vrsta stege, pardon, Dunjaluk je neka vrsta stege na ovome svijetu. I musliman kad umre, tek se oslobodi. Tek duša bude slobodna. Pa ponove Allah vraća u tijelo Mejta koji je tu, a onda na sudnjem danu se oslobađa svi ovi stega i ovog našeg tijela i biva novo tijelo sa novom substancom